Capitolul 8 În teatru m-am simțit la largul meu, în tiparele tradiționale. Ca prozator mă întorc, străbătând nenumărate generații, la povestitorul așezat în fața focului în cavernele care îi adăposteau pe oamenii din epoca neolitică. Am avut câte un lucru de relatat și m-a interesat să-l povestesc. Recapitularea pe baza judecăților pe care ni le oferă bibliografia, a impresiei pe care nu creează opera lui Mogam, precum și pe baza aprecierilor autorului însuși, această operă se pretează la următoarea periodizare. Anii de formare, 1897-1918 Perioada primelor încercări în novelistică și teatru, a debutului reușit ca romancier și a triumfului ca dramaturg, încununată de primul său mare roman, Robie. Anii maturității, 1919-1938, perioada cea mai productivă, care aduce capodoperele în domeniul romanului, nuvelei, schiței, teatrului și al notelor de călătorie și se încheie cu magistrala analiză a activității sale și a artei scriitorului, recapitularea. Anii bătrâneții, 1938-1966, perioada în care autorul, deși își considerase opera încheiată, Deși continuă, cel puțin până în 1950, rodnica activitate în domeniul romanului nuvelei și schiței, scriind și câteva lucrări de eseistică și abordând cu destulă tinerețe un gen nou pentru el, scenariul cinematografic. Așadar, după cei 20 de ani care i-au trebuit lui Mogam ca să devină Mogam, acest autor, a cărui activitate literară se întinde pe parcursul unei jumătăți de secol, a început să aducă lumii capodopere. Producțiile literare ale lui Mogam de valoare mai mică sau mai substanțială, ori de nivelul capodopărelor, apar în mai toate domeniile pe care le-a abordat. Această multilateralitate și diversitatea operei sale, versatilitate cum spune englezii, reflectă o personalitate în permanentă schimbare, proteică. Ward analizează și exemplifică pe larg această calitate a lui Mogam, trăgând următoarele concluzii. Autorului nu i-a fost niciodată prea greu să se adapteze unei noi inspirații. El rămâne capabil să exprime aspecte noi proaspete ale vieții, reflectate în literatură, pe când alți autori n-au făcut altceva decât să-i exprime în carte după carte același și același aspect. Sursa acestei diversități o constituie trecerea lui Mogam prin felurite medii, europene sau exotice, importanța pe care a acordat-o lecturii, dar mai cu seamă, Acuitatea observației Într-un fel sau altul, am folosit în scrierile mele orice mi s-a întâmplat în cursul vieții. Uneori, o experiență pe care am avut-o mi-a slujit drept temă și, pentru a o ilustra, am inventat o serie de incidente. Mult mai adesea am luat persoane pe care le cunoșteam, fie relativ puțin, fie foarte bine, și le-am folosit drept bază pentru personaje inventate de mine. Pornind de la constatări și nu de la idei preconcepute, Mogam ajunge la narațiuni, descrieri și portrete îngăduitoare și nu la predici moralizatoare. Sensul moral al operei lui Mogam ar putea fi rezumat în termeni populari prin zicala Mare e Grădina lui Dumnezeu, împinsă la concluzia că întrucât lumea e un mozaic atât de divers, singura atitudine pe care o poți adopta pentru a nu ajunge la revoltă, disperare sau cinism. Este toleranța față de tot ce vezi în jur. Mogam își exprimă crezul moral prin obiectivitatea cu care ne înfățișează mozaicul personajelor. De fapt, nu se poate spune că el nu ia parte partea nimănui, el e a partea tuturor, iar față de personajele sale rele, nu manifestă numai imparțialitate, ci și înțelegere. În general, simpatia lui se îndreaptă de fapt către personajele mai puțin onorabile. Toleranța și înțelegerea autorului pentru personajele extrase din diversitatea lumii nu puteau fi transmise mai bine și mai ușor publicului decât într-o formă care să stabilească o apropiere maximă între autor și cititor. În ansamblu, procedeile artistice ale lui Mogam se subordonează întru totul acestor intenții. Povestitorul, ajutat și de experiența dramaturgului, își apropie mereu publicul și păstrează un contact direct cu el, prin narațiunea la persoana întâia, prin adresarea directă, nu sub forma invocației, ci mai degrabă sub cea a confesiunii, sau prin alte mijloace. În special în novele sugerează ceva printr-o aluzie sau un amănunt discret, iar apoi recurge la suspans, lăsându-ne cel puțin un răstimp să ne facem o idee proprie cu privire la cauzele unei acțiuni, la sensul ei, la efectul pe care îl va avea sau la soarta personajului respectiv. Este un mijloc de mare finețe de a stabili intimitatea cu cititorul, fără a-i răpi totuși plăcerea surprizei, savoarea senzaționalului, impresia că participă la o cercetare sau uneori la o anchetă polițistă. De exemplu, în Ce mică e lumea, sus la vilă sau în nuvela, scrisoarea. Schimbarea unghiurilor și planurilor sub care e înfățișată acțiunea în luna și doi bani jumate, Ce mică e lumea sau în nuvele ca înainte de serată, Amplifică în senzația de participare directă la evenimente și conferă narațiunii varietate și vioiciune. Un rol de seamă în obținerea acestor efecte îl joacă și dialogul, pentru Mogam un mijloc fundamental de autorevelație a personajelor, izbărând din dorința de a i înfățișa pe oameni așa cum i-a cunoscut și așa cum îi vede el. Aceasta ne conduce la faptul că, la Mogam, interesul pentru limbaj și problemele limbii este omniprezent. Sub o formă implicită îl găsim în dialogul pieselor, romanelor și nuvelelor, având drept rezultat perfecțiunea replicii. Dar în mod surprinzător îl găsim și sub o formă explicită în numeroase pasaje din nuvele și romane. Portretele personajelor îi separa adeseori incomplete lui Mogam, dacă nu include în ele cat semnificative și observații privitoare la felul de a vorbi al persoanei respective. Cuitatea acestor observații este atât de mare încât Mogam a devenit aproape un teoretician în această privință. El a ajuns să fie citat până și de un mare fonetician englez ca Roger Kingdon, pentru că pune degetul pe rană în privința specificului limbii engleze, prezentând intuitiv caracteristicile de bază ale pronunțării englezești. Poate că preocuparea constantă a lui Mogam pentru limbaj și varietatea stilurilor se datorează în oarecare măsură și perspectivei omului din afară sau a străinului, practicată de Montesquieu, Voltaire, Swift, etc., în cazul lui Mogam fiind vorba de faptul că autorul a învățat propria sa limbă după ce mai întâi vorbise și învățase franțuzește. Acesta, amănunt ne-ar putea duce din nou cu gândul la Joseph Conrad, considerat în un maestru al stilului englez, deși a învățat limba engleză după vârsta de 20 de ani. Dar, la o analiză mai atentă, stilul lui Conrad este mai elaborat, vizibil făcut și chiar când atinge perfecțiunea, impresia de efort de chin pe care ne-o dă e mereu prezentă în mintea noastră. În schimb, la mogam strădania necesară pentru a ajunge la naturalețe și propriile lui mărturisiri atestă existența unui efort susținut în această privință, nu e simțită de cititor. Una din explicații ar fi urechea fină a lui Mogam în studierea vorbirii oamenilor. O a doua, lectura sa masivă. O a treia, facilitatea în însușirea limbilor, consemnată de indicații biografice, după cum lucrul s-ar mai putea explica și prin specificul oral al stilului lui Mogam, rezultat din fuziunea pe care a realizat-o, între dramaturgie și proza narrativă. Stilul pe care a reușit să-și-l făurească Mogam constituie pe de o parte un caracter specific al operei sale, iar pe de altă parte unul din elementele care stabilește legătura între aspectele atât de variate ale acestei opere. S-ar putea spune ca o butadă că Mogam a scris piese de teatru narrative și romane, nuvele și schițe dramatice, toate într-un stil remarcabil și unitar. Cookman spune Piesele lui Mogam sunt în primul rând povestiri robuste. În piesa Susținătorul familiei 1930, acțiunea se desfășoară în continuare, cortina se lasă doar pentru a odihni publicul, cum spune autorul. Și actele următoare încep prin reluarea ultimelor replici și gesturi dinainte de pauză. Se simte astfel legătura cu stilul narrativ. Mogam rămâne atât în comedie cât și în dramă un reprezentant al teatrului clasic întrucât credea în acțiune, în intriga bine închegată, într-o piesă în care se întâmplă ceva, se desfășoară evenimente înlănțuite în ordine cronologică. Sub acest raport, teatrul lui Mogam este mai puțin modern decât romanele și novelele sale, totuși, după cum subliniază în unanimitate critica și după cum atestă numeroase lor încununate de succes ale pieselor sale, de pildă, recentul triumf al comediei mai puțin celebre, Căminul și frumusețea, ele nu și-au pierdut prospețimea. Un asemenea succes, în epoca de plină voga a happy ului și a piesei cu acțiunea dizolvată sau destrămată, arată că în fața asalturilor violente ale teatrului de avantgardă și experimentul practicat pe scară atât de largă în anglia contemporană, dramaturgia lui Mogam rezistă bine. De aici se poate trage concluzia că ea s-a integrat perfect în patrimoniul clasic al scenei. Deși la prima vedere teatrul și proza lui Mogam diferă sensibil, între ele nu este o ruptură totală. Cu excepția câtorva piese cu fundal sau tematică exotică, o privire superficială nu ne duce la o legătură între teatrul său și romanele, novelele sau schițele sale specifice. Și totuși, dacă ne gândim la abundența acțiunii în proza sa, element indispensabil în concepția autorului, la caracterul viu al portretelor, la abundența, vioiciunea și naturalețea dialogului, la stilul apropiat de cel vorbit în cea mai mare parte a prozei lui, la concepțiile antiraționaliste pe care le vădesc atât piesele cât și proza, la arta de a lăsa publicul să desprindă elementele etice fără o moralizare din partea autorului, Constatăm unitatea operei lui Mogam. Mai mult decât atât, cum Mogam a fost un veșnic și marturisit ucenic care a învățat nu numai din experiența altora filtrată de personalitatea lui, ci și din experiența proprie, apare evident faptul că activitatea de dramaturg i-a îmbunătățit cursivitatea dialogului și narațiunii în proză, iar activitatea de prozator i-a înlesnit o viziune superioară asupra teatrului prin îmbinarea dialogului captivant cu acțiunea bogată și vioaie de care e însetat publicul. Narațiunea de tip oral este puntea de legătură între teatrul și proza lui Mogam.